Ванети сьогодні ранковий прийом, мабуть, чи подалась по крамницях. Зіна теж десь по світах. У Тетяни з Анатолієм телефон вже третій день не узивається. Чи не в турків своїх любих поїхали? Тетяна тримає на, базі, на базарі точку, де торгують шкірою, плащі, куртки. І нікому немає до неї Валентини діла. Віктора в кабінеті немає. Хоч би на обід приїхав, так ні». Валя кинула в машину пакет з боєприпасами, втиснулася за кермом. Трішечки помітний, вже животик поки що не заважав. Вона завжди була повненькою. З'їла, мабуть, зайвого, ну той кому від того шкода. У незнайомому кабінеті поліклініки сиділа знайома медсестра. Антуанетта Едуардівна вже закінчила прийом і пішла, мабуть, не додому. Вона хотіла купити синові зимові куртку. Валя спускалась сходами. Отак воно буває. Нікому ти, Валюха, не потрібна. У кожного свої справи. Біля машини її чекали. Що тобі треба? Без злості, навіть із певним задоволенням від того, що з'явилась можливість побалакати із живою людиною, спитала безумовно живе поки що, та малоподібне на людину створіння. «Валюнчик, я тут побачив твою машину, вирішив почекати. Якщо машина стоїть, значить господар десь недалеко». Підморгнув, задоволений своєю здатністю до фантастично-логічних висновків, філософ, що тремтів у ношеному-переношеному осінньому плащику на майже зимовому вітрі. Люті його пориви, яких Валя майже не відчувала, Піднявши капішот, оточений хутром, здавалося здмухнуть останні ріденькі волосини із голови, яка, як не втягував її у плечі господар, все ж підносилась за високо. «Сідаю в машину. Ти додому? Відвезу. Ще захворієш чого доброго?» – не витримала Валя. Їй боляче було дивитись, як він мерзне, як тремтить на цьому пронизливому грудневому вітрі хоч би шарф якийсь начепив, застудиться ж, захрипне. Їй боляче було дивитись, як вітер гуляє довкола тонкої, беззахисної шиї, як він намагається зігріти вуха, притуляючи їх по черзі до піднятого коміра плаща, як ховає у кишенях порожніх, в яких свище такий же пронизливий і холодний зимовий вітер, руки». Руки, які так радо готові стиснутись у кулаки, руки, які готові потягнути те, що погано лежить. Чомусь не відчувала ні роздратування, ні гніву за оту недавну крадіжку. Тільки жаль. Увімкнула обігрівач на повну потужність. Нехай хоч зігріється все ж жива душа. Відчувши потік теплого повітря, Станіслав інстинктивно потягнув до нього, підставив руки, гарні, досконалої форми руки. Цікаво, чи навчився він ними робити бодай щось, окрім відкорковувати пляшки. «Ти не змінив адресу?» «Ні-ні, там і живу», – з готовністю закивав Стас. Він вже відігрівся і потроху почав набувати достойного мужчини виразу обличчя і вигляду. «Я тоді...» «Ти пробач, Валюшу, так вийшло, я не стримав, хотів...» «Ну, ти знаєш, як це буває, ти пробач...» «А сьогодні я хотів...» Станіслав почав гарячково шукати у кишенях. «Що, може, гроші віддати?» Посміхнулася Валентина. «Не гроші, щось краще. Що таке, зрештою, гроші?» У голосі забриніли ноти, глибокі, забарвлені неповторним оксамитовим тембром неповторного Станіслава Доброчинського, яких ні пропити, ні прогуляти. У Валентини аж серце завмерло від спогаду про колишнього Ромео. Таким, саме таким голосом звертався він до Джульєтти. Так розмовляв він із нею в перші місяці по шлюбі. «Що таке зрештою гроші?» Є вічні цінності, театр, мистецтво. Хто є ви, усі, кому метал ганебно заступив дорогу, чисту дорогу до раю, до небес, до світла, о плебеї, о ницьосте земна? У цьому місці належалися б оплески, але руки Валентини були зайняті кермом. Ти бач, відігрівся, ожив, віршами забалакав то що ж там у тебе цінніше за гроші?» Засміялась Валя. «Запрошення. Запрошення на виставу. Сьогодні Гуцулка Ксеня».